Bakea orain herriaren aldarria, Toma Lacosten filma estrenaldiarekin abiatuko da etaren armagabetzearen eguna, Atalant Cinema Gelan. Ondotik, filmako parte hartzaileekin ezta bai da, Louis Joanne, epaileoia eta nazio batuen erakundeko giza eskubideen komiteko kidearekin, Jean-Pierre Masiaz, zuzenbide irakaslea eta Europako kontseiluko aulkulariarekin eta Toma Lacoste, filma egilearekin. Eguerdean, beste eztabaida bat antolatzen du bakebideak, baina ez toki berean Roland zeaiuneean Joseba Azkarraga sare plataformako bozera mailea eta Euskal Gobernuko Justizia lan eta gizarte segurantza saililburgo hiarekin aizpe leiza Ola antropologo eta Foro sozial iraunkorreko kidearekin eta Philip Texi epaileuii eta nazio batuen erakundeko adituarekin. Arrattsaldeko biak eta erditan berriz eskainiko dute bakea orain herriaren aldarria filma eta hiuetan emana da itzordu armagabetze eta bake prozesura elkarretaratze handiarentzat oraindik laguntzaileak sekatzen dituzte zuen izena emanai baldin baduzue artisandelape.eus webgunean egin dezakezu